E esse eu tenho, eu tenho o prazer de falar, porque foi um grande companheiro que eu tenho, que eu tive desde a época que eu cheguei em Goiânia. que quando eu cheguei em Goiânia, eu tava numa dificuldade danada, que eu não tinha nem o que comer. Eu ia lá pra casa dele comer. Falar, ô, oh, ô, oh, ligar pra ele, falou, tô chegando, arruma comida pra mim aí e arruma viola que eu vou chegar na sua casa agora. Ficava lá na casa dele um, dois dias. Eu tenho uma grande carinho, um grande amor pro, por ele. Por ele. E por essa dupla maravilhosa, uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos, Bruno e Marrone! Vem pra cá! Gol! Ô Gustavo! Saudade! E aí, meu irmão? Obrigado, ô oh, Marrone! Oi, oi, tudo bom? E aí, amiguinho? Tá aqui do meu o lado? Bom, manhã, tudo tudo bem? Opa! Oi? Oi? Aqui! Sendo aqui! Eu fico aqui no lugar do Bruno Nossa, você que manda Não dá. Gustavo, que orgulho ter tá com você hoje tudo que você sonhou você está se já se realizou está se realizando seus sonhos parabéns que Deus continue abençoando você sua carreira porque você é um menino de ouro você merece todo esse sucesso porque você batalhou tá batalhando e Deus está te abençoando obrigado parabéns Prazerão estar aqui com você, aqui em Margem. Goiânia, é sempre gostoso É um prazer quase sexual estar recebendo <risos> vocês aqui Um DVD especial, espero Obrigado. que seja um sucesso, em nome de Jesus quiser, Em nome ah? de Jesus nem Vamos lá cantar? Vamos lá Olha, nem dormindo consigo te esquecer, viu Bruno? Tá assim? Desse jeito <risos> Ai. Essa, a gente cantou muitos boteques por aí Nós vamos para dormir na praça <risos>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 Transa, só o um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas, Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormido Eu não consigo te esquecer oh, Bruno e Marrona Lima ao de Goiânia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 E uma saudade bate forte, vai no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas deste mundo Fazem amor gostoso como a gente vê Foi um atraso, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber mas foi tão lindo foi tão bom e é por isso que nem dormir eu não consigo te esquecer e uma saudade bate forte vocês oh, quero ver será sem que todas as pessoas deste mundo Fazem amor gostoso como a gente vê Foi uma trança só um e nada mais Foi divertente, sem a gente perceber Te esquecer Te esquecer Bruno e Marboni pra você Obrigado, Quem gente Que gostou pra barulha aí, cara Obrigado, Gustavo Bruno Obrigado Eu que agradeço o convite, esse esse um prazerão pra gente cara maravilhoso que você tem que sempre teve comigo Esse respeito para que você sempre teve comigo Eu sou um, um cara muito feliz e muito honrado em ter a sua amizade. Bom, oh, irmão. Obrigado. E a sua também. Sabe obrigado. que vocês moram no meu coração? Obrigado por ter aceitado o convite. para estar aqui com você. Obrigado comigo aqui. Obrigado de coração. Amo você. Outras Muito sucesso. de todos os tempos. Muito e, sucesso. Um presente que vocês estão me dando hoje.